Van, akinek az a legnagyobb problémája, hogy reggel, nem mondom azt, hogy jó reggelt, ami egyébként fura lehet azoknak, akik délután vagy éjszaka nézik meg a kejfejancsit, de jó reggelt. Legyen meg mindenkinek az, ami. Az első kérdésem az, hogy nézzét meg a Fábiá Lászlóval készült beszélgetést, annak érdekében, hogy megismerkedjenek vele, aztán pedig, hát ha kedvük támad az olimpiai sorozat, további részeit is megnézni, Szeretném, hogyha ezeknek tisztes nézettségük lenne, nem is magam miatt, hanem a riportalanyok miatt. Most Fábia László a Mok főtitkára debütált tegnap, és szeretném, ha megnéznék. Írhatnak üzenetet, de nem tudom, milyen üzenetet lehetne írni magáért beszél a beszélgetés, elnézést, a szóismétlését. És ha már itt tartunk, akkor... Zsupsz, iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, legyünk 5600-an, aztán 5700-an. Uh, haladjuk meg végre a 800-at a Facebookon. Ezek lehet, hogy kis számok apránként, step by step. Um, erről egyébként majd még hétfőn, ha lesz élő lebonyolítású műsor, hiszen minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás, kompola után szabad a minden nap edzőtábor, és a többit nem mondom el e-mail címen gmail.com és akkor jöjjön Wintermantel Zsolt, az önöket egyik kedvenc nekem egy ugyanolyan beszélgető társ, mint az összes többi. Ez remélem nem volt félreérthető. Nincs hangi, András. Most már lesz. Jó reggelt. Jó reggelt! Beszélgessünk, mint férfi a férfival. Hogy hangzik? <gül> Elég katonásan indult. Egy, igenis őrnek, te úr, vagy paradzik, Á, Én abban hábor, Én, én, vagy... én honvéd vagyok, úgy végeztem, Kalocsán. Minden mondta Zsoltál beszélgetek, vagy ő beszélget velem? Nézőpont kérdése, fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezető. Ön tudja, mert tapasztalta, hogy számomra az emberi viszonylatok és az emberi kapcsolatok nem pont ugyanaz, fontosak. Néha fontosabbak is annál, mint ami történik. Ez az én hibám, és az én hibám, így aztán veszülemkedik a kejfejján csiba is, amit a 23 éve csinálok, képzelj el. Hétfőn volt a műsor 23. születésnapja. Azért az egy tisztes szám. Mindaz, ami a város vezető... kezdjük, jó, legyünk konkrétak, még el tud veszni az ember a részletekben. Én követtem az ön itinerét, amit lehetővé tesz egyebek közt a Facebookon. Um, csak itt most válogatok, hogy mivel kezdjünk. Mert van egy kedvencem, ezt magának köszönhetem. Igyekszem korrektül fogalmazni. Ha valaki köhög, az Kurtács András, akivel én együtt dolgozom, az én társam, nem szexuális értelemben, de műsorkészítési értelemben, és ő meg van fázva, úgyhogy kívánjuk neki közösen gyógyulást. De, hát amit a fővárosi közgyűlésen majdnem kerek egy hete. A Budapest Globál kapcsán kérdezett, majd a főpolgármester megengedte, hogy Kerper Frunius Gábor válaszoljon. Na, az volt a hiba hogy én nagyon rosszul szoktam érezni magam akkor, már egyszerre kerültem ebbe a helyzetbe Kis Ambrussal, akinek a lojalitása a kollégái iránt nagyjából akkora, mint az öné. Maximális. És én nagyjából úgy fogalmaztam, hogy se szoktam, vagy nagyon ritkán, nem is az én kifejezésem, de egy megfelelő kifejezés, és valaminek kapcsán, akkor nem a Budapest globál kapcsán, hiszen e, akkor még erről nem volt szó, mondtam neki konkrét ügyhöz kapcsolva, hogy Kerpel Fróniusz Gábor nem a legélesebb kés a fővárosi közgyűlésen belül, akkor is, ha ő a főpolgármester egyik helyettese, <kül> Hát ez a válaszadásából kiderült, ez a Markos nádas volt, csak az a helyzet, hogy ő nem volt a Markos, ő viszont a nádas volt, tehát az, amit válaszolt az ön kérdésére, azt most felolvashatnám, de legyen szíves beavatni Mindenkit abba, hogy mivel kapcsolatban kérdezett, hiszen ön egy munkatárs felvétele kapcsán kérdezett, de valójában egy olyan cég felől tette fel a kérdést, amiről halvány nila gőzze nincs, hogy micsoda, mert hogy egyébként a hollapján nincs semmi, vagy ami van, az nem érdemi. Most hál' Istennek egy titkárságvezetőt sikerült felvenni, és megkérdezte, hogy ez micsoda. Innen átadnám a képet és a hangot önnek. A főpolgámester úr most már lassan két éve eh, nagy csinnandrattában, és azért mondom, hogy egyébként az hiba volt, hogy a főpolgámester átadta a szót eh, Kerpe nem azért, eh, mert hogy tudhatta, vagy nem tudhatta, hogy ilyen választ fog kapni, hanem azért ez tipikusan mutatja, hogy akkor, amikor valami pozitív dologról kell beszélni, amikor Facebook posztot kell csinálni, amikor szerepelni kell, amikor elméleti dolgokat kell beharangozni, akkor ő mindig billog, és volt az, aki bejelentette ezt a Budapest Globál meg a megalakítását, most már mondom, lassan két éve. Ennek az elsődleges célja az lenne, vagy lett volna, hogy különböző piaci szereplőket, nagy hazai vállalatokat, egyetemeket, azok vezetőit tömörítve legyen egy közös gondolkodás Budapest, mint gazdasági térség, Budapest, mint oktatási központ, hogy hogyan lehet egyébként egy világvároshoz méltó fővárosi projekteket, ötleteket, együttműködési kereteket kialakítani a Budapest működésre. Te hiszen ilyen összejövetel volt, hiszen fénykép is készült róla. Hát mondom, a bejelentés volt, hogy majd ilyet fognak csinálni. Tehát azért mondom, hogy ez ugyanolyan, mint a helyzet, jól kihirdettük, na de attól még egyetlen egy programot, egyetlen egy érdemi energiahatékonysági dolgot, ami látványos és érdemi javulást jelenthetne a klímaváltozásban, nem sikerült a foglalomesten úrnak letten az asztalra. Sőt, például a közlekedés. Sok esetben a tagértők azzal magyarázzák, hogy a közlekedés szervezési intézkedések következtében romlott Budapest levegőminőséget. Tehát nem, hogy tettünk volna valamit a jobb leéletminőségért és a jobb környezetért és a természetvédelemért, hanem még sikerült rontani is rajta, ő most bezárva. És a lényeg az hogy ekkor, amikor bejelentett a főpolgármester úr ezt az együttműködési keretrendszert, vagy én nem tudom, nevezzük bárminek, akkor azokat a nagy szavakat tudta használni, hogy minden szervezet, minden ilyen a létrejött dolog annyit ér, amennyit használjuk, és amennyire kiveszünk belőle a lehetőségeket. És én erre kérdeztem, mert a napirend tulajdonképpen arról szólt, hogy a városháza épületében ennek a Budapest-i. A 13. napirendi pont itt szól, javaslat a Budapest Global Egyesületen helyiség használatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére. Előterjesztő kis Ambrus, tehát ezt egyébként akár kis Ambrusnak is adresszálhatta volna, de ő valamilyenért Keltel Fúriusz Gábort választotta. Igen, mert ugye a haszonkölcsönszerzet mondom az általános főpolgám és helyzeteshez tartozik, Most, mint egyesület, mint mondjuk részvételi, vagy partnerség, vagy nem tudom, milyen ügy, amelynek a nevezett helyettese pedig ugye Kertven Fronius. Eh, eh, ezért. Jó, hagyjuk az, az, meg az ennek a témának az azt a jelentőséget, amennyit ér, belértve vagy a felvezetés az hosszú volt az érészemről. Számtalan napirendi pont volt, ön, aki azért szokott adni arra, hogy fontos dolgokról essék, inkább szó, mint fontos talarról, független attól, hogy időnként né, vagy néha hogy lehet kapni az ellenkezőjén is, ennek a 13-as pontnak a traktálása vagy pertraktálása az önnek mér volt múlt héten fontos? Csupán azért, mert kihasználtam azt a lehetőséget, mert egy haszonkölcsönszerződés kapcsán nem kellene, hogy érdemben beszéljünk az Egyesületről, de mivel nekem nem sikerült föllelnem, még a saját honlapjukon is az utolsó bejegyzés az ez év januári volt, amikor titkárs állást hirdettek meg, Igen. És azt gondolom, hogy januártól, mondjuk szeptemberig, ha csak ennyit tudtak közölni, akkor, akkor feltételezhető, nem, nem bennem van a hiba, hogy nem tudok -e ennek az egyszerűségnek a tevékenységéről és eredményeiről. Ezért kihaztáltam ezt a lehetőséget, hogy megkérdezzem, hogy akkor milyen eredményeket tudsz elmutatni egy olyan szervezet, ami annyit ér, amennyit ki tudunk menni belőle, ugye hogy főfagámester úr szavait ismét ide idézem. És ennek kapcsán kaptuk ezt az egészen elképesztő választ, ami egyébként sajnos... Én nem is mondom, hogy az állatorvosi ló, de a legtöbb esetben erről tudunk beszélni. A részvételi költségvetés kapcsán erről tudunk beszélni, az érdemi környezetvédelmi kérdések kapcsán erről tudunk beszélni sajnos, hogy nagy szavak vannak, Facebook posztok vannak, de érdemi és cselekedet nincsen. Igen, hát én nem szeretném kifigurázni Kerper Frónius Gábort a Mandinárre. Ez nem csak róla szólt, Tehát ő mondta ezeket a nagyon bárdjuk ut a szavakat, ami összefüggésében is vicces volt, kiemelve is, eh, eh, ahogy én fogalmaztam, röhelyes volt, pontosabban az, hogy nagy, nagy teljesítmény volt, hogy ezt el tudtam mondani röhögés nélkül de ez nem kell perfóni. Jó, rá fogok kérdezni egy óra múlva Kis Ambrusnál, egyebek között ezért is érdekes a nap, hiszen ugyanazon dolgokról két különböző hozzáállásból tudnak faktum vagy faktumszerű tényeket hallani, bár a faktumszerű tény a maga nemében teljesen értelmetlen, de Magyarországon számtalan dolog valami értelmetlen, de mégis létezik. Hát a szalonna óta bármi lehet. egy, egy, egy, egy, egy igen, igen. És az új nóvú. Igen. No, akkor vegyük ezt a nagyszerű témát, amiről mindenki beszélget. Egyáltalán azt árulja el nekem, hogy annak idején, amikor én felnevelkedtem, de gyakorlatilag most már valami olyan időszámításunk előtti időről beszélek, aminek a jelentősége humályba vész. Ugye van egy csomó dolog, amit meg lehet beszélni önnel, meg lehet beszélni karácsony gergely ha egyébként ők az érintettek. Jól beszélek? Hát reméljük, igen. Az hogy veszi ki magát, amikor az ön, illetőleg karácsonygergei közötti vitában, miközben önöket idézik, az ATV-ben, a BTV-ben, a HírTV-ben, a Mondinelen, a Magyar Nemzetben, a 444 húban a nem tudom hol, különböző emberek megbeszélik azt, amit önök beszélnek, miközben önök ezekben a beszélgetésekben nem vesznek részt. Egyáltalán a kommentár műsoroknak, a hírműsorok fölé kerülése, és ráadásul ezen kommentárműsoroknak a népszerűsége számomra egyre kevésbé érthető, hiszen ezek a kommentárműsorok a, a tényadat tartalmukat tekintve aztán el is fordulnak attól, ami a kiindulási pont, hozzátesznek és elvesznek belőle úgy, hogy közben azokra a szülő adjuk nem ismerne rá. De ez nem csak a kommentárműsorokról, vagy ezekről a beszélgetés, akár ilyen műsorokról szól, hanem már a híradókról is. Tehát. A híradókról is, de most akkor megragadom Ha Ilyen azt. Butaság, vagy nem úgy elhangzott, vagy, vagy, vagy fél információt lehagyva jelennek meg hírek, megint függetlenül attól, hogy A, vagy B, vagy CTV, akkor, akkor ezek a kommentárműsorok úgy gondolom, hogy inkább a... Hát az ilyen politikai közéleti szórakoztató műsorok kategóriába tartozik, és nem azért, mert nevetni kell rajta, hanem azért, mert lehet, hogy ez öntartani az érdeklődését azoknak, akik ezeket a típusú műsorokat nézik. Nem tudom, sem hírszerkesztő, nem voltam soha sem ilyen beszélgetős kommentár műsoroknak, sem a... A, a, az ötletgazdája, vagy, vagy, vagy menedzsere, vagy, vagy kitalálója, vagy nézettség növelője, nem tudom. Nem tudom Jó, én nem akarom a népet kárhoztatni, mert a nép kárhoztatása, annak sem értelme. A véleményem attól persze megvan, de a népet kárhoztatni, tehát a, a nép az egyrészt többen van, meg a népnek mindig igaza van, mint hogy az angol mondás is mondja, hogy a bevőnek mindig igaza van. A kommentár műsoroknak a népszerűsége az azért rettenetes, mert amikor az ember tényadatokkal jön elő, akkor azokkal az embereket már sokkal kevésbé érdekli, és aztán ilyenkor szembe menni azzal, ami van, meg lehet próbálni, én ezt teszem, de a hatékonysága alacsony, sajnos. A múlt heti közgyűlésen a. Tájékoztatóban a hármas pont, tájékoztató a két ülés közötti döntésekről. Részint ugye itt voltak, ezek a közterületi oszlopok, amiről beszéltem hosszan kisomrussan, sőt, miután ő kivételesen nem volt itt ma itt, lesz, csak erről beszéltem. Tehát azért, amikor a műsor különböző embereket megszólaltat, akkor azért érdemes látni, hogy a kefejenség megpróbál kiegyensúlyozottan, és a dolgok jelentőségét meg megfelelően beszélgetni. Ugye azt kérdeztem, hogy nem lehetett Inni. Ha meghallgatja, akkor tapasztalhatja, hogy kis Ambrus egyébként a korábbiakhoz képest mennyire volt meggyőző. A kérdés annyiban kapcsolódik ide, hogy ezen csomag keretében derülte az ki, hogy ezek a premizálások egyébként nyáron megtörténtek, hiszen ezek nem mostani történetek, ha én jól olvasom. Igen, és nem ebből derült ki, mert ugye az a napi rend, amit most ide idézett, az arról szól, hogy a közgyűlésnek van hatásköre, és hogyha olyan fontos vagy határidőmulásra tekintettel lévő ügynek kell, vagy ügyben kell döntést hozni, akkor a főpolgármesternek van egy olyan jogköre, hogy a közgyűlés helyett. Oké, okay. akkor ez honnan terült ki? Mármint a jutalom vagy Igen. a kémium? Én a sajtóból értesültem róla, hogy így döntött a főpolgármester. Értem. Én, én a magam részéről a magyar nemzetben olvasom, hogy őszinteség ide, súnyogás. oda, most a szövegtől tekintsük el, információin szerint július 20-án, tehát egyetlen nappal a bejelentés előtt, ugye arra hivatkoznak, hogy 21-én arról volt, hogy a vonaljegyek árát nem fogják felemelni, aztán ez később mégis bekövetkezett. Legnagyobb titokban fontos döntéseket hozott, tehát ez kicsit ilyen füstös szobákban hozott, izére-bizére vonatkozik, de akkor ezek szer a magyar nemzet az, a más orgánum az, honnan derítette ki ezeket a jutalmakat? Nem kaptunk elő tájékoztatást, és ezért mondtam, és idéztem ide, a, hogy már az eredet, tehát a hír eredet sem mindig igaz, mert Főpolgármester megint e, próbált e, valami olyan frappánsat mondani, hogy de hát miről beszél a Vintermantel, mert lámlám -lám ő is megszavazta. E, ott még nem, tartunk. És, ott ja, még nem, nem ott, tartunk. Ott még nem tartunk. Tehát, hogy amikor ön ezt kommentálta, Uh, vagy megragadta a témát. Honnan tudta, hogy igaz? Hát a mai világban azért azt gondolom, hogy egyrészt a dolgok ezek szerint kiderülnek, másrészt, mivel nem érkezett rád száfolat, gondolom, hogy igaz. Uh, igen, ez, dolgokra, ha nem igaz, egy belül. Igen, de ez... ez Mint ez, ahogy ez... egyébként, hogy úr, aparátusan nagyon-nagyon gyorsan tud dolgozni, amikor mondjuk egy február BKK felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét. Oké, okay, e, még itt se tartunk. Azért egyezünk meg, hogy a Wintermont-tel ennél jobban szokott felelni a Kejfejancsiban. Magyarul, amikor ön ezt készpénznek vette, akkor azért egy vagy két százalék azért ott volt, hogy ez nem biztos, hogy igaz. Tehát önmagában az, hogyha valamit mondanak, és annak nem érkezik meg a cáfolata abból adódóan igaz, hát ez egy háromlábú róka. Majdnem négylábú, de nincs meg mind a négy lába. Azért egy-két egy százalék esély benne lehetett volna. Azért mondom, hogy lehet, hogy akkor maximum csak mondjuk egy tizet százalék volt benne, mert ugye arról tudtam természetesen. Jó, de ehhez képest elég jelentősen ráugrott, tehát ha árnyékra ugrott volna, akkor nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett volna. Benne lehet ebben a dologban ez is, de még egyszer mondom, mivel tudtam, hogy az igazgatóság és a felügyelőbizottság ezt tárgyalással élt, a ott volt. A hát igen, igen, igen, igen, és szavaztam is benne, és egyébként az sem volt titok, hogy én támogattam, mert ugye, és akkor majd szóljon, amikor elérünk ide. <gül> Jó, ez. tehát ugye ott tartunk, hogy akkor ezt megértek, illetőleg megérkezett rá a reakció. Üm, ugye. Tehát ott tartunk, hogy fennállt annak az esélye minimálisan, hogy nem igaz, ön ezt erőteljesen megtámadta uh, arra való hivatkozással, hogyha egyébként költségtakarékosan kell élni, akkor ezek a kifizetések indokolatlanok? Vagy? En, ennél keményebben fogalmaztam, mert azt mondtam, hogy hitelből fizetni jutalmat, prémiumot nevezzük bárminek, azt szerintem erős tévedés. Oké, okay. e, e, azt szeretném öntől kérdezni, és ugyanez a kérdés ott lesz kisamrusnál is, tudjuk-e, fontos-e tudni, hogy azok az emberek, talán 80 vagy 10, á, akik egyébként uh, ehhez a pénzhez hozzájutottak, hiszen összesen ennyi ember kapott jelentős jutalmat, vagy prémiumot, ezt is majd mindjárt tisztázva lesz, mert a kettő nem ugyanaz, majd akkor fog derülni hogy mi a különbség. De a kérdésem az, hogy ezt vajon szerződés tartalmazza, tehát ez ennek az embernek a szerződése, ezen cégek élén ilyet tartalmaz-e, vagy pedig ez adható. De nincs a szerződésben. Benne van a szerződésben legalábbis olyan szinten, hogy ugye a prémium feladatot ki kell tűzni, a prémium feladatot teljesíteni. Oké, okay, az, hogy valaki a prémium feladatot teljesíti, az ugyanolyan, mint amikor a fiala az újpesti önkormányzattól annak idején teljesítésigazolást kapott, hogy elvégezte a feladatot? Nagyjából olyan is. Ha egyébként ilyen, akkor egyébként ezt az összeget nem kell kifizetni ezeknek az embereknek arra való hivatkozással egyébként, hogy a fővárosi önkormányzatnak milyen az anyagi helyzete? Attól függően, hogy milyen helyzet van, a, fele, a, a döntéshozó felelősségem érlegelni, hogy milyen ö, döntést hoz. Bállalva adott esetben, hogyha ebből jogvita lesz, akkor adott esetben vállalni annak a jóvitának a következményét. Vagy adott esetben azt mondja, hogy átütemezést kérek. Oké, okay, azt kérdezem öntől, ön a főpolgármester, és nem a Karácsony Gergely, ön ez saját magára vonatkoztatva, miközben tudom, hogy a helyzet nem ilyen, de lehetett hasonló helyzetben, mindaz, amit ön most Karácsony Gergely rovására ír föl, ez miközben lehet, hogy van. mennyire életszerű szerződést tartalmazza, jár neki rossza a polgármesteri, a főpolgármesteri hivatalhelyzet, anyagi helyzete, és kifizetik. Ha nem fizetik ki vállalva a jogvitát, ez mennyire életszerű arra való hivatkozással, hogy szegény az eklizső? Mennyire életszerű az, hogy a főpolgármester országvilág előtt bejelenti, hogy nem hajlandó befizetni egy adót. De arra kérem Önt, hogy most akkor egyfajtában egy másik példára fogunk kivatkozni? De hát ez pontosan ugyanolyan példa. Törvény rögzíti ö, a szolidaritási hozzájárulás. Mert konkrétumról beszélek, nem elméletről. Tehát én azt kérdezem, mennyire életszerű. Tehát pontosan annyira élet, Egyébként, amit Hogy mond... karácsony Gergely eljárt egy másik ügyben. Tehát De a... nem... Egész e, e... egészen teljesen helyén való, hogy ha vezetői döntést hozok, akkor például mérlegelem azt, hogy nehéz költségvetési helyzetben, vagy mert igazságtalannak tartom, vagy mert bármilyen okból azt mondom, hogy beleállok egy ügybe. Adott esetben vállalva a pert, mint ahogy a jelen esetben a főváros kezdeményezte a pert, vállalva azt, hogy egyébként közben inkasztózzák, ezt az összeget, amit most már ugye a bíróság egyelőre átmeneti kép jogsegészszolgálatban, szolgálatban, vagy amit, ami minek hívják, ö, ö, ezt a lehetőséget most elvetett. Tehát igen, az a kérdés, hogy egy döntéshozó mérlegelhet ilyen kérdésbe, de vállalva adott esetben minden következmény, az teljesen életszerű kérdés, mint ahogy erre nem sokkal ezelőtt, néhány hónap ezelőtt példa is volt. Ugye azt mondja a karácsony Gergely, ezt majd inkább kisabdusnak címzem, hogy ö, ugye én értem azt, hogy önök megnyilvánulnak, és hál' Istennek önök törölve, ön. Tehát ez nem a kommentárműsor. Ugyanakkor felhívom a szíves figyelmét arra, hogy az a logika, amit követ, egy Magyarországon bevett gyakorlat következménye, amit én nekem nem kell feltétlenül kottaként tudomásul vennem, hogyha az a, a szolidaritási hozzájárulása kapcsolatban pertindít, akkor itt is vállalhatja, értem, amit mond. Az ön logikája szempontjából akár logikusnak is mondható, én szeretném kivívni annak a privilégiumát, hogy tudomásul vegye, hogy az én logikám is helytadó, vagy mérvadó, Attól, mert az perelik, attól, ha ezt kifizetik, az még önmagában nem e, csinnadratta a bum-bum-bum. Tehát van abban némileg némi demagógia, hogy egyébként egy anyagilag rossz helyzetű cég egy szerződéses kötelezettségének eleget tesz, vagy sem, és ezt felrúlni neki, ha teljesíti. Én most keményebben kell, hogy vitatkozok, ebben semmilyen demagógia nincsen, mert a vezető felelősség, hogy hogyan mérlegel. És ebben a tekintetben politikailag is mérlegelni kell. Én szerintem politikai körűség volt, és ebben tekintetben mondjuk én ellenzéki vezetőként még akár örülhetnék is neki, nem örülök neki, de szerintem súlyos politikai hibát követett el a főpolgármester ezzel, hogy nem mérlegel. Azt kérdezem, hogy én... mennyire gyakori az Na, egy ilyen itt... helyzetben, hogy valakinek a szakmai szempontjai keverednek politikai szempontokkal, és az ön megítélése szerint politikai döntést kéne hoznia, miközben az a dolog alapvetően mégiscsak szakmai. Tehát akkor befejezem, és ráadásul itt nem e, buszvezetőkről, e, személygyűjtő munkásokról volt szó, hanem vezetőbeosztású, egyébként jól megfizetett vezetőbeosztású e, e, emberekről volt szó. Tehát még adott esetben átütemezést is kérhetett volna, azt megmondhatva volna, hogy akkor majd később kerül kifizetésre vagy bármit. Tehát azért mondom, hogy rengeteg mérlegelés lehetőség volt. Semmilyen demagógia nincs ebben. Még egyszer mondom, akkor, amikor egyébként, Más esetben meg igen, magát igen harcosnak mutatóan lép föl a, a főpolgármester úr, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben komoly hibát vétett, és, és, és az pedig, hogy, hogy mozgástér és lehetőség van, az meg egyértelmű. Ő hivatkozik a Mávra ami szintén a gazdai logika. Oké, okay, de most nincs. Az, a, a, a, a, azt, a témát máshova? Nem, nem, nem. nem türelem. Nem, nem, nem hallgat végig. Én most nem, azt mondom, nem, hogy ezek mennyire nem szempontok számomra. Tehát csak azt mondom, hogy ugye Karácsony Gergely beszél egy nyelvet, amely nem az én nyelvem, és meg szok, arra szoktam kérni korábban, amikor beszélgettünk, hogy lehetőség szerint velem ne ezt a nyelvet beszélje, és ugye arról ír, hogy ön ehhez hogyan tette lehetővé egy télvégi bizottsági ülésen, ön pedig azt mondja, hogy e, arról, hogy a felügyelőbizottság idén februárban tárgyalta a prémium kifizetésekről szóló előterjesztést, akkoriban, amikor a fővárosi közgyűlés számára rekordméretű iparüzési adóbevétel tartalmazó költségvetési előterjesztést nyújtotta be, azt is készséggel eliszem, hogy a főprogrammesternek lövés, és nincs arra, hogy a BKK igazgató tanács és felügyelőbizottsága csupán javaslatot tesz számára a prémium kifizetéséről. Magyarul az, amivel ön meg lett vádolva, az ebben a formában nem igaz. Természetesen nem igaz. A döntés joga a főpolgármesteri. A javaslatot teszi együttesen tárgyalva a felügyelőbizottság és az igazgatóban. Áll. Azt árulja el, hogy ez a bizottság egyébként, ha nem javasolja, attól még a főpolgármester megadhatja? De azt hiszem igen. A, pontosabban, ugye a felügyelőbizottságnak és az igazgató tanácsnak azt kell igazolnia, hogy a, hogy a prémium célkitűzésekben foglalt ö, tevékenységeket, teljesítményeket az adott illetően végezte-e. És hogy milyen százalékban végezte el, és hogy akkor a teljes alapbérének mekkora hányadára, hány, hány, hány százalékára jogosult. Az, hogy egyébként nemleges javaslat ellenére adhat-e. Ezt megmondom őszintén, nem tudom, de nem hiszem, hogy nemleges javaslat esetén bármilyen vezet. Mennyire könnyű ezekre a pozíciókra új embereket találni, hogyha adott esetben emiatt egyébként kenyértörésre kerül, kerülne a sor? Mármint, hogy mondjuk egy BKK vezérik a Egy hét. De lehet, hogy néhány nap. Uh... Végül, de nem utolsó sorban nem biztos, hogy elég idő lesz rá, de a jövő héten akkor be kell, hogy fejezzük. Ugye volt egy történet, amit elmesélt nekem négy szem közt, ezért arra nem is nagyon hivatkoznék, de most annak volt egy folyománya, aminek egyébként egyáltalán nem találtam a napirendi, napirendi pontját, ugye ez a közterület elnevezése Újpesten, ugye ez Mátyás Balázsról szól. Az én hibám vagy ez hogyan van, mert nem találtam ebben a meghívóban, meg a napirendi meg a felterjesztésben se, de mondjuk ez teljesen lényegtelen, a dolognak az a lényege, hogy viszony, viszony a hosszú folyamatban, amiben majd elmondja, hogy milyen része volt ha el akarja. E, rendezték, e, tehát hogy, hogy Mátyás Balázs emlékére azon kívül, hogy volt egy küzdő amiről beszámolt szeptember 30-án, de e, tisztelt barátaim és ismerőseim nagy büszkeséggel tölt el, hogy az általunk beterjesztett indítványt, hogy fiunkról Mátyás Balázadról szolgálat halottjáról a Buláset helyszíné közeletett nevezzenek el. Az úpesti önkormányzat február 23. közülésén egy hangulat megszavaszt és elfogadta az indítványt. A mai napon a Fővárosi Közgyűlés ellenszavazat nélkül a Fenti indítványt és előterjesztést elfogadta. A közszület neve Mátyás Balázs Tamás tér. Miután korábban az kiderült, hogy ez önnek fontos, a körülményeket tekintve majd elmondja, hogy hogy jött létre a történet. Szívesen sajnálom az aprópótnak hallgatom az, hogy ez hogy jött létre. Öt évvel ezelőtt volt egy nagyon szerencsétlen baleset, eh, amelyben Mátyás Balázs eh, életét vesztette újpesti fiatal eh, rendőrként. És e, a szülők azóta is e, nem csak hogy az emlékét ápolják, mert ez teljesen természetes, hanem ebből a tragédiából erőt merítve e, példamutatóan e, a, a, nem tudom kártérítésnek, vagy nem tudom minek hívott összeget is, e, egy alapítványt hoztak létre, abban tették bele, azóta is segítik a különböző szolgálat teljesítés közben megsérült vagy elhunyt rendőrök vagy, vagy tűzoltók e, e, családját. E, Úgyhogy egy nagyon komoly munkát végeznek, minden évben szerveznek, jótékonysági rendezvényeket gyűjtenek és, és, és segítenek, és az ő ötletük, felvetésük volt, hogy azon a helyszínen, ahol egyébként egy kis szerecskét hoztunk létre, ahol a kopjafát állítottunk, akkor az a tér kapja meg a fiúk nevét, és ahogy egyébként az előbbi felolvasásban is szerepelt, a képviselő képviselőtestület egyhangúan döntött ebben a kérdésben, és most eljutottunk oda, hogy a fővárosi közgyűlés is egyhangúan döntött. Az, hogy miért nem szerepelt be megint csak technikai oka van, volt köztörletek elnevezéséről szóló napirend, és ide érkezett főpolgármesteri módosítóként ez a javaslat. Tehát, hogy a napi volt más közterületek elnevezésén, és akkor ebben a sorban uh -huh. főpolgármesteri kiegészítésként került be ez a, ez a döntés. Fontos-e, hogy ehhez önnek van-e köze? Fontos-e az, hogy ez egyébként az adminisztráción könnyen vagy nehezebben ment át? Az fontos, hogy egyhangúan döntöttünk benne. Az fontos, hogy az újpesti testet is egy döntött, és a és a fővárosi közgyérést. Semmi más nem fontos ebben a kérdésben. Én eltettem a papírjaimat, nagyjából két percünk maradt. Van-e olyan téma, amivel ön szeretne előjönni, vagy folytatjuk a jövő héten? Szerintem folytassuk a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm. Igyekszem ugyanolyan módon ezeket a kérdéseket felvetni Kis Ambrusnak fél óra múlva, ugyanazokat mi megbeszéltük. Sok sikert hozzá. Igyekezni fogok. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szép napot. Viszont hallásra, viszont látásra. Most pedig támogatott tartalmat látnak, illetőleg hallanak. Kemecsi Lajos a Néprajzi Múzeum főigazgatója lesz a Kéfei vendége. Um, előtt elmondom még, hogy legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejejesi YouTube csatornájára, legyük 5600-5700-an, kívánjanak gyógyulást Kurtács Andrásnak. Vegyék igénybe a Facebookot, és kövessék, és ezt jelezzék is, mert a Facebook a füzetünk. Írjanak, ha van mit érdemben, gmail.com és ha bár én sokkal szabadabbra hagytam most a Facebookon való levelezést, az értelmetlen és sértegető posztokat változatlanul törlöm, és csak azért mondom, mert ma valaki megkérdezte, hogy ott egy magasabb szám van, mint ami olvasható, és mire nagy nehezen rájöttem, hogy miről van szó, akkor tisztázni kellett az, hogy az valójában olyan tartalmak törléséből adódik, amelyeket én nem láttam ott szívesen, ez az én szuverén jogom, engedjék meg, hogy ezt a szuverén ezt meg is tartom. Szeretném figyelmükbe ajánlani a tegnapi Fábiál Lászlóval készült beszélgetést, egy olimpiai sorozat a része. Ott is mindjárt megkaptam valakitől, hogy én egyébként a politikai tartalom mellől hajlok el, hogy ö, tegnap előtt elég részletesen elmoséltem, hogy hogy alakul a programja. Az a szerződés, amely a Magyar Olimpiai Bizottsággal köttetett egyébként pénzfolyósításáról jelenleg nem szól. Um, Nézzék meg ezt az interjút annak érdekében, hogy kedvet kapjanak ahhoz, hogy a további interjúkat is megnézzék. Legközelebb nagy valószínűséggel a jövő héten Szvitacs Alexát, aki egy paralimpikon lesz nagy valószínűséggel, mondaná, hogy még nincs meg a kvótája, de valószínűleg meg lesz, Tókióban indult, ott harmadik lett, és ő asztalíteni kösz köznyelven pingpongos. Most tehát Kemecsi Lajosi a Terep. Akkor valami nem létező számot hívtam. Nem lát engem, de ha látna, akkor azt láthatná, hogy egy, egy ilyen cédulát mutatok fel a vendég szeretetét élveztem tegnap a néprajzi múzeumnak, amit jegy helyet kaptam és bejártam, mint harunárásit. Jó, nagyon örülök, remélem jól éreztem magát szerkestől. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Kevecsi Lajos Néprajzi Múzeum főigazgató. Nem jól éreztem magam, én mindig elszégyellem magam, hogy egyébként ha önnel nem beszélgetek, vajon én miért nem járok ennél a gyakrabban a néprajzi múzeumban. De most ne erről essék szó, csak utána, őszinte ember vagyok, ilyeneket is bevallok. Először is szeretném önnek elmondani, különs tekintettel az egész Városligetnek a továbbra is hihetetlenül diszonáns megítélésére, amivel talán lassan nem kéne törődni, de én azért képtelen vagyok nem észrevenni. Ugye a Néprajzi Múzeumban, ahogy holnap majd lesz szó a Magyar Zeneházáról, élet van. És ezt őszintén mondom, ilyen árgú szemekkel nézem, mert nem akarom azt mondani a kemecsinek, hogy a jegyszedőkön és rajtam kívül nem volt senki, de ez nem igaz. Ott élet van. Hát ez valóban így van, de persze sokkal jobb, hogyha nem, nekem kell ezt bizonygatnom olyanoknak, akik esetleg nem is jönnek oda, csak van egy feltételezés, hogy egy ekkora épületben biztos lehetetlen, hogy emberek létezzenek, mozogjanak, jól érezzék magukat. De jól beszél? Sokan vannak és jól érzik magukat hozzátéve, hogy például látható módon, bár nem csináltam interjút, nem készítettem interjúkat ezügyben, Ön, önmagában az étteremnek van egy olyan forgalom generáló képessége, fogalmam nincs, hogy az a rengeteg fiatal, aki egyébként ott volt, ők egyben a Néprajzi Múzeumnak is a látogatói voltak, de szerintem a Kemecsi azért csak nem fogja őket kidobni, ha csak az étterembe mentek be. Nem, nyilván nem. Mondjuk nem is fogom beleszámolni a múzeum látogatóinak a körében, hogy azokat a a, egyébként teljesen jogosan az öltető, jobb maguk, hát szintén jól érzőket sem, akik oda jönnek nekünk, nem az a fontos. Tehát az, az ez, ez persze cél az is, hogy a kiállításokkal ö, akár a konfortzónájukból is bizonykéntjük a látogatókat, mert tényleg nem kell jól érezni magát egy embernek egy múzeumban. Az a, a lényeg, hogy hasznos és értékesítő törcsönöd. De ha eleve megszeretnek egy helyet, ha oda járnak, például a fiatalok, az számukra fontos. Mondjuk azt azért túlzásnak érzem, nem fogom megnevezni, melyik nyugat-európai múzeum vezetővel egyszer beszélgettem, és azt, hogy hagyjuk ezeket a drága kiállításokat, meg ilyen raktárak, meg restaurátorok, hanem, hanem egy, egy sztársérfet kell fölvenni, csinálni egy nagyszerű éttermet, kiváló marketinget, és kicsit kívül, hogy múzeum, és akkor hihetetlenül népszerű lesz. Azért ezt nem tartom. És ezt egy jelentős múzeum igazgatója mondta? Igen, igen, igen. És nem viccelt? Az, Réfált, azt hiszem, tréfát. Jó, rendben van. Majd ha egyszer ezt fogja mondani, akkor emlékeztetem arra, hogy 2023. októberében mit mondott, jó? Jó, köszönöm, jó. Um, aztán szeretném elmondani önnek, hogy nagyon udvariasak az alkalmazottai. Már azok az alkalmazottak, akikkel az ember egyévként találkozik jegy, vagy jegykezelés, vagy pedig teremő minőségben. Kifejezetten jó megjelenésű, udvarias emberek. Ennek van jelentősége. Igen, abszolút. Tehát a front személyzet, nagyon csúnya szó, de mégis így hívják szakkifejezéssel. Hát ez, minden... ez micsoda még egyszer? A front személyzet szőt, igen, igen, igen, igen, igen. igen de hát így hívják. Igen. Az az igazság, hogy mindent leronthat, és nagyon sok mindent kiavíthat. Tehát ha. Ha, ha egy pokróc, egy udvariatlan, egy oda nem figyelő egyáltalán a látogatóval nem törődő szereplő van, ott akkor bármilyen kiállítás, a monalizát kirakhatjuk, akkor is elrontjuk az élményt. Ha, ha mondjuk viszont bíleg az a, az, a, az a múzeumű üzenet, mert, mert nem tudták még teljesen jó kitalálni, hogy hogy menjen át a tartalmi ö, tematikai érték, de a látogatókkal találkozó muzami franc szereplő, Tud róla beszélni, és beszél is róla, és kedvesen teszi ez, akkor azzal javíthatja az egyébként akár a múzeológusok hibájából átmenetileg világos üzenetnek és a sikerességét. De én nagyon köszönöm, hogy ezt mondja, de azért azt ö, ö, szeretném jelezni, hogy mindannyian emberek vagyunk, tehát ők is azok, mert rossz, napi, rossz napja. Jó. Én most nem, nem, nem, nem kell engem korrigálni, tegnap ez így működött. rossz napjuk. Jó, jó akkor tegnap mindenkinek jó napja volt, vagy legalábbis azonnak jó napja volt, akikkel én találkoztam. Én, lehet, hogy attól volt ilyen jó napjuk és ilyen kedvesek, hogy én tegnap nem is tartózkodtam az épületben, mert egy háronapos konferencián vagyok itt Baján, de nem hiszem, hogy emiatt volt. De könnyen lehetséges, hogy így volt egyáltalán. Hát kell megy a főnök, akkor mindenki felszabadul. Bár magát olyan nagyon nyomasztó embernek nem ismertem, de nem is ismerem közelről, lehet, hogy nagyon nyomasztó tud lenni, akkor nem akarok ott ilyen front személyzet lenni. Menjünk Most tovább. Azt mondom, hogy nekem is vannak hossz igen. Ne essen túlzásban, az önkritikával óvatta a más értés. szeretek magamban. Igen, ezt megértem. Aztán tapasztaltam azt, amiről beszélt, sokkal jobban néznek ki a lépcsők ezzel a fehérrel, mint amikor korábban volt. Rengeteg lépcső van, tehát azért ezzel együtt ez a Ferenc Marcelli műhez nagyon szép, nagyon jó, de azért ez a, ez a lépcsőházi forma azért önmagában egy túra, beleértve, hogy rá kellett jönnöm arra, hogy a lépteimet szaporáztam, hogy ezek a lépcsők nem is egyenlő szélességűek vagy hosszúságúak, mert az ember időnként mindig a jobb lábával lépett, aztán kiderült, hogy a ballal is tud, miközben nagyjából azonosokat lépett, és akkor már tíz perce beszélgettünk, és még semmit nem beszélgettünk a kiállításokról, de mégis a Néprajzi Múzeumról van szó. Én ezt jól látom, hogy ezek a lépcsők nem egyforma szélesek? Tökéletesen. Ezek a lépcsők szándékosan, tehát nem kivitelezés hibából ilyenek. Marcel azt tanította nekem, hogy ez egy olasz vagy lusta lépcső, tehát, hogy ez egy, egy kimunkált műfaj a lépcsők között. És igazából, ha valaki sétál rajtuk, tehát nem egy, de miért tenné, ezt csak úgy hallgatom, valaki sétál a múzeumban, és mondjuk megnézi a mellette látható kerámia fér, ugye a lépcső Igen. 40 méteren, akkor nem ugyanarra a lábrajon ki az egyes lépcsők közötti váltást. Ez pontosan így van, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért ezek a lépcsők, én úgy vettem észre, hogy azért azt nem mondom, hogy baleset veszélyesek, de azért koncentrálni kell, hogy az ember ezeket a lépcsőket vegye, hozzátéve, hogy a megvilágítás az, nem tudom, minden negyedik lépcsőnél ott úgy alakították ki, mert rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy nem égnek a lámpák, hanem ott nincsenek is lámpák, és maguk azok, amelyek egyébként működnek, hát pont annyi fényt adnak, hogy az ember egyébként ki tudja őket venni, de ott egyébként nem a legvilágosabb, és hogy oda a nap nem süt be, tehát ott, ott az ember koncentrál a lépcsőket, Őkre, vagy legalábbis fia a János koncentrált a lépcsőkre. Így van, és ezt is kell tenni, viszont szerencsére ez a beavatkozás, amivel javították a lépcső biztonságát, ezek a fehér botlás anyagból készült csíkok, amit fölhívják azért a figyelmet a lépcső szélére. amióta ezek vannak, semmilyen baleset nem történt. Igen, ezt korábban említettem, most tapasztaltam, igazat mondott. Látja, megadom a tiszteletet önnek. Azt árulja el nekem, hogy mivel kezdjünk? Uh, and, anduzsár, így kell ejteni? Igen, igen. Komik. Az Anduzsárral, vagy az árvatermőkkel? Kezdjük az árvatermővel, uh, egyes szám. Igen, tudom, uh, az uh, árvatermő új időszaki kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Erről nem esett szó, holott azért ez már hónapok óta nyitva van. Igen, ez... Na, megint egy jönös tonozó mondatot vagyok kénytelen mondani, ez egy kicsit az én bűnöm, hogy ez egyáltalán megvalósult, vagy hogy lett oka, hogy megvalósítsuk. Amikor költözni kezdett a néprajzi Múzeum a kossuth én tettem egy nagyon határozottnak hangzó ígéretet a kollégáim felé, hogy amíg költözünk, nem gyarapítunk, nem vásárolunk, nem fogadunk be, nem csinálunk semmi olyat, amivel megzavarnánk a meglévő költözését. Én nagyon komolyan így is gondoltam, de nem tudtuk megtenni olyan gyűjtemények bukkantak fel, olyan lehetőségek kerültek elő, és olyan ajándékok érkeztek be, amiket el kellett fogadni, és ki kellett használni. Hát viszont akkor legalább önmaguknak is tartottunk azzal, hogy mutassuk meg, hogy mi is az, aminek nem lehet ellenállni 2019-2021-ben a Budapesten működő Néprajzi múzeumban. Így aztán maga a kiállított tárgyak ebből adódóan nem homogének. Abszolút nem. Hát ez egy ugye, ebből a szempontból esetlegességet pontos. Nyilván van gyűjteményi terve a munkatnak, van gyűjteményezési De Ez nem arról szól, hogy melyik, év, melyik hónapjában fogunk művészeti tárgyakat, és melyik hónapban afrikai tárgyakat. Az a tematikákat jelzi, a gyűjtemény súlyában, hiányosságaiban felnéz információk alapján készült, és ezek a felbukkan gyűjtemények, amelyek között vannak, Magyarországon származó fantasztikus, egész lakásgalériányi, mindenből csak egyébként érzékeltetünk, tehát egy alapvetően több ezer pártról beszélünk ebben az időszakban, le a kalappal a tűteménykezelő, restaurátor, kollégák között, előtt, akik ezt a több ezer plusz tárgyat is tudták kezelni biztonságait. Ugye, ami az embert egészen megdöbbent, ugye én azon kivételezek között, tart, vagy közé tarcol, aki különböző bejárásokon láthatta a tárgyaknak egy részét, de az rávilágított arra, hogy a Néprajzi Múzeumnak, ha az összes tárgyát a kevecsi Lajosra borítanák, hát akkor kevecsi Lajosnak nem lenne hosszú jövője. Tehát az a végtelen mennyiségű, nem állítanám, hogy a legjobb példával áltam elő, ez egy igazi fialai példa volt, de az az elképesztő tárgymennyiség és annak a szerteágazó mi volta, az lenyűgözi az embert. Tehát, hogy valószínűleg ezen a területen, ebben a raktárban, ahova az ember nyúlott, csupa kincs van, ezeket rendszerbe lehet szervezni, és valójában 3.012-ig készen lehetne a néprajzi Múzeum kiállítási terve. Ez így van, egyébként a fialai képet helyén kezelni tudjuk, hozzátenem, hogy abból a szempontból teljesen jól a helyzetet, hogy ez nyomasztó. Ez ugye ennek felelőssége van, súlya van, most nem csak, hogy engem nyomadjon, hanem az intézménynek is. Mert amiről döntést hozunk, és a, az árva című kiáltásnak ez az egyik legfontosabb szándékot üzenet, hogy kiírtuk azt a 12 lépést, amíg egy tárgyból műtárgy. Arról nem beszél, hogy ugye milyen találó a cím. <laughs> Köszönöm, találtam. Gratulás. Végre egy dolog. Tehát, hogy a, ez, a, a, ez a 12 lépésnek a végeredményeként, amikor műtárt válik valamiből, átmodott folyamat eredményeként, azzal mi kötelezettséget vállalunk, mi, és az utoldai szempontjából is, már mint a múzeumi munkatársi utoldai szempontjából is, hogy megőrizzük, föntartjuk, bemutatjuk, kutatjuk. És ez egy nagyon nagy felelősség, mert nagyon sokba kerül hosszú távon. Ugyan ezt akartam mondani, hogy ráadásul ez barom sok pénzbe kerül, hiszen annak idején ő megmutatta a csomagolást, és az a csomagolás azért az nem egy papírdoboz volt. Hát nem, nem, messze nem. És szóval és, uh, tényleg van benne a felelősség, itt a kiválasztásról is, nagyon uh, kínos helyzetek is vannak ebből, mert jó szándékkal <gül> a minket, és mondják azt, hogy hát itt van egy erdélyi bokály, fogadjuk el ajándék, vagy Erdélyi mi? Erdélyi bokály, ez a speciál, ez ismeri biztosan szerint, hogy a szép karcsú, kecses, fennálló kerámia edély. Nem tudom, mi az a bokály. Halvány, lila, nincs. Jó, a köcsögöt ismeri. A köcsögről tudom, mi a köcsög és a bokája az ugyanaz? Nem. Nem? edény, de a köcsög formájhoz arányoz képest a bokály egy sokkal karcsú. Uh -huh. A szája felé szélesedő, talpa felé keskenyedő, egy kicsit hasasodó edény típus, ált díszítésű. De Soha nem hallottam ezt a szót, már érdemes volt önnel beszélgetni. Bokáj. Elipszilon vagy simai? Elipszilon. Jó, tehát ha az ember szkrabbelbe kirakja, akkor most már tudja, hogy bokály ilyen van. Igen. Egyébként is lehet tudni, nem csak a hatásos nétekból, de a, a, amikor valaki... Azért, ha nem veszi rossz néven, én fölírom. Jön kis Abrus. Budapest általános főpolgármestere, hát tudja mit? A mai műsor egyik fénypontja az lesz, hogy megkérdezem tőle, hogy tudja azt, hogy mi az, hogy bokály. Ő megvarul a bizonyosod, vagy kisambulus tudja, hogy mi a Bokai? bokály? Hát mindjárt megírom neki, hogy hát, sem azt ne tegye, mert aval le lehet ez engem. Sose <síns> rontan, ha Jó, Bokáj. igen? Igen, tehát oda a. a... Ó, és azt mondja, hogy itt van ez a gyönyörű bokály, nagyszerű. És akkor mi azt mondjuk, hogy jó, mi a sztoria? Az mondja, hát nincsen semmilyen sztória, ezt egy faluban megálltam, egyszer megvettem, és tetszük, és odaadom. És meg akkor azt mondjuk neki, hogy ne haragudjon, e, volt akinek megmutattuk, nekünk van 6000 ezer bokájunk, minden központból van gyönyörű anyagunk, e, engedje meg, hogy eldönthessük, hogy köszönjük, ebből is van már 12, nem kell 13 mert ugye felelőtlen döntés lenne. Viszont ha ő azt mondja, hogy ennek a bokájnak olyan, most kitalál egy történetet, olyan történetet hogy akitől ezt ők kapták, azzal ez és ez történt. Vagy a, aki ezt gyűjtötte, az ez és ez a szereplő. Tehát ha van egy olyan keresztül... Ha Bartok Béla volt a bokály tulajdonosa, akkor az, annak van jelentősége? Így van, tökéletesen megfogta a lényegét. Tehát... És honnan tudja, hogy ez igaz? Hoppá. Hát ö, mondjuk ezt, ö, általában utána nyomozunk a de hány bokája lehetett Bartók Bélának, amiről nem tett tanulbizonyságot? Hát csak nem hagyott no. maga után egy leltárt, hogy hány bokája volt, ha volt neki egyáltalán. Mi maradt sajnos szegény után ugye leltár az amerikai ö, haláleset után. Vettek fel, ott nem voltak bokájuk, de szerencsére maradtak a korábbi magyarországi életszakaszából olyan fotók, amikből például ismerjük a lakás berendezését, tudjuk azt, ha már Bartókról és a tárgyairól beszélünk, Ebben a zárva is szerepel egy olyan körösői farakónak a gyönyörű ö, asztala, széke, dútora, aki Bartóknak is készített ilyet, és ez le van fényképezve, és látszik, hogy van-e bokály a À, annak éden a Navras is mondta nekem, hogy fiala hagyjuk a homoerotikus vonásokat, és a kejfejjacsi fénykorában egyszer valaki felhívott engem, hogy itt volt egy külföldi ismerős, és felnézett a várra, és ott volt egy óriási, széles csík, és ő először azt hitt, hogy az van ráírva a várra, hogy eladó. Ami azért lássuk be, hogy ez Budapesten semmi se lehetetlen, de arra valójában az volt kívül, hogy ki mert hogy ott egy Menyánszki kiállítás volt a Nemzeti Galériában, és ez csak onnan jutott az eszembe, higgyel, hogy nem akarok öntől semmit se kérni, tehát nem ezért vagyok kedves, de ennek a Néprajzi Múzeumnak nagyobb propagátora, mint ön, oké, rendben van a kiállításokat, mégiscsak fontos, de akik elén beszélgetek, azok mind azt mondják, hogy ha képesek egyébként csütörtök reggelente valamire odafigyelni, ha a kemecsi a vendég, akkor szájtátva hallgatják. Talán hoz, köszönöm. Egyébként nekem egy dolgom, legalábbis én így gondolom. Rá... Jó, cserébe elmondom, hogy a Batának is van ilyen jellegű képessége, tehát jól választották a személyzetet, de maga vezetést vállal időnként a múzeumban? Hát így meghirdetni nem szoktuk, de, de van olyan, igen. Én nagyon sok csoportot, ő, nyugdíjas csoportokat is vezettem már, diákokat is vezettem, de ez nem a munkaköröm része, akkor ez mindig valamilyen... Ez sejtem valamilyen speciális alkalommal függ össze, de, de igen. És korábban, amíg nem, nem, nem töigazgatóként kerestem a fenyerem, hát akkor még nagyon sok ilyet tettem. Mind a Szabadtéri Néprézi a Szent mind a Tatály Van-e most olyan nagyobb felajánlás, amit azért e, nem fogadott még el, mert nincs rá pénz, vagy még nem látta az anyagot? Mindig vannak ilyenek. Nem szívesen hoztom meg a részleteket, mert van, amelyik pénzbe kerül, de, de nagyon komoly dolgokról is tárgyalunk. Például a, a, most ez a konferencia, amin itt vagyunk, a nélkül múzeológusok, ez a Kádár korszak társkultúrájának a magyar múzeumi kérdéseivel foglalkozik, és pont a Kádár korszakhoz kapcsolódó lakáskultúrát képviselők, magánkollekció is a látókörül. Az hogyan van áruljál, hogy amikor például megírják, hogy valamelyik kollekciót valaki felajánlott, ami mondjuk áll 793 darabból, és akkor, de ezt megjegyzik külön, hogy 793, és abból megvesznek 512-t. Ha már egyébként ezt így nevesítik, akkor nekem tudnom kéne, hogy ez a 200 nem tudom hány, amit nem vettek meg, azt miért nem vették meg? Ez nagyon jó kérdés. Ö, hát önteszi teszi lehetővé, mert hogy ki van írva, hogy hány darabos a gyűjtemény, és ebből egyébként mennyit vett meg a Néprajzi Múzeum, amiből kiderül, hogy néhány száz megmaradt a tulajdonosnak, aki lehetséges mi a súlyosan egy van sértődve, halványilag gőzön nincs a másodszor. Bokáj, meg ez. Igen. Egyébként ez kerámia volt, de hogy a, ö, ez kettős célja jelent meg a szövegben, ahol igyekszünk mindig rövid és adni, azért van ez benne, hogy egyrészt jelezzük, hogy óriási a tárcám, amiből ezen a kiáltásban, amit, amit az előbb mondtam, nem tudjuk bemutatni mind a 700 százat, több mint at A másik, hogy ez a kiválasztási folyamat is értékezhetetve legyen, mert azok, amik nem kerültek a vásárlás során a birtokunkban, azok ezt a 12 lépcsős válási folyamatot nem tudták teljesíteni, mert például nekünk már volt olyan Á. és hogy akkor felelős döntést legyen. Ezért van kiírva. Köszönöm ez. szépen, nem állítanám, hogy nem tudnék erről tovább beszélgetni önnel. A Klaudia Anduhár, az medi van Az egészen jövő, jövő tavaszig, biztosan látogatható. Jövő tavaszig. Ugye megvannak a kurátorok. Hogy jött az ötlet? Ugye egy magyar származású valakiről van szó, fel kellett venni a kapcsolatot a Szauppallói galériával, hogy megy ez? Ez úgy megy, hogy a munkatársaim saját szabadidegben is járnak ő, külföldön is múzeumokba, és hazajött egy kollégánk egy Németországi Ez egy vántor kiállítás? Nem, nem, nem. De ott látott egy olyan kiállítást, amiben látott Claudio Antuzsár fotókat, amik zseniálisak, mint egyébként az a képek is, és utána érdeklődött, hogy mi a sztori, és kiderült, hogy egy nagyváradi eredetű zsitó, Család a holokausztal összefüggésben menekültek el. Egy 91-két éves művészről van szó, aki még mindig él. Igen. És hogy ráadásul kiderült, hogy az ő életművét közép-európában és Magyarországon nem ismerik, miközben a világ nagy gyűjteményei számon tartják, csinálnak kiáltásokat, viszont mi azt mondtuk, hogy mi nem mert persze az a galériával fölvettük a kapcsolatot ezek, után tájékozottunk a társmúzeumoknál, akik bemutattak hasonló, és kiderült, hogy ebben sokkal több van, mint hogy egy vándorkeltással befogadjunk egy már elkészült projektet. Ez a keltás csak itt, és csak Budapesten ö, látogatható. Itt vannak egyébként olyan tárgyak, amit megvettünk, és valami, amit nem. Tehát ja, valamit meg is vásároltak? Így van, gyűjteményt is gyarapítottunk, hiszen ez a kollekció... Látszik a kiáltásban is, hogy ott vannak a janomami tárgyaink, azok az indián törzsök, tárgyat, eredeti gyűjteményi tárgyak, évtizedek óta a gyűjteményünk része. Ami ugye középen van két tárló. Így van, az is egy válogatás, tehát több van, csak nem a hát ez kiáltás fotókról szól, de akartuk jelezni a kapcsolat. Fotók meg egy film. Igen, így van. És, a, a, és rajz, mert ugye ott van az a... Igen, rajzok is vannak ott a végén, igen. indiánokkal rajzoltatott, nagyon jókat csinált egyébként Claudia a törzs, és az, És az Ön egyébként korábban tudott róla, vagy ez ilyenkor önnel is úgy jön szembe, soha nem hallott, nem látott róla? Én bevallom, hogy a kollégám mutatta meg, nekem nem ismertem én sem, és Beleértve, hogy milyen szerteágazó tevékenységet folytatott Brazília őslakosságával kapcsolatban, amely egyébként, hogyha az egészet egybe vesszük, akkor teljesen természetes módon következik az egyik tevékenysége a másikból. Igen, én is azt gondolom, hogy egy nagyon Értékes, és Tehát, hogy hogyan lett aktivista, eh, hogyan eh, foglalkozott az ott lakókkal, hogyan foglalkozott az egészségügyükkel, miközben egyébként alapvetően eh, fotografálta őket. Igen. És ugye ma itt elhangzott bele a holokauszt élmény, hogy eh, van az a fal, ahol számok, a, számok vannak az indiánok. Igen, igen, az az egészségügyi rész. Igen. Az is. A, és ott, ott, de az egy ilyen speciális nyilvántartási megoldás miatt. És Klaudia úgy fogalmazott, hogy ugye van olyan, amikor a számok a halálba vezető jelezek. És itt az életet jelentették, mert a betegségek elleni védekezésnek volt az egyik. Én ez volt a személyigazolványuk. Ja, nem volt nekik más iratuk semmi. Igen, persze. Igen. Igen. Roppant érdekes. Roppant érdekes, és hát nagyon gazdag anyag. Nagyon változatos anyag, ő kísérletező, kedvű művész, és ráadásul hosszú életűen is emtette, hogy elmúlt már 90 éves, és még közelmúltban is készített alkotásokat. És mi tényleg a kollégáim, a kurátorok hosszú, hát ez egy, ez egy két, év, két évvel ezelőtt jött ez az ötlet akkor be az Amikor a kurátornak egy ilyen ötlete van, akkor ő egyébként a foglalkozását tekintve csak ezzel foglalkozik, vagy ezzel is? Nem, nem. Hát sajnos azt a luxus nem tudtuk megengedni magunak, hogy valaki azt csinálja, hogy utazzon a világban és keressen nekünk kiállításokat. Ha erre gondolod. Nem, arra gondolok, hogy azt követően már, hogy egyébként megvan az ötlet, és ő egynek a kurátor, akkor csinál le bármi mást, amellett, hogy ezt a kiállítást szervezni. Hát, Sajnos, igen, azt, azt sem meg, hogy csak ezt csináljuk. Ez lenne a legprofibb, és ez lenne az ideális. De hát nekünk költöznünk kellett, és most készül az új állandó kiállításunk, ami jövő tavaszra nyílik, és ezek az érintett küláltók mindegyike nyakig van az állandók. Azt el, hogy ha akarja egyáltalán érzékeltetni, hogy egy ilyen kiállításnak milyen költségbonzata volt? Az anduzsátok? Hm. Hát ez több millió forint. Nagyon, nagyon. Ö, ö, és az a hihetetlen, hogy ugye ott tematizálva van az élete a, a művei alapján, és hát egy egészen fantasztikus ö, fotográfiáját és meséjét tekintve is fantasztikus történet, hozzátéve, hogy ezek az indiánok, ezek hogyan vándorolnak az őserdőben, és a vándorlásuk, ami lehet betegség vagy egy törzsfő halála, hogy semmisítik meg maguk után azt a tárgyi környezetet, amit létrehoznak, mert ők egyébként így élik az életüket, és erről fotó is készül, ahogy felgyújtják és égnek óriási terjedelmű házak, amelyekben egyébként önmagában a, a lakásuk, tehát ahogy élnek, az is elképesztő, ami le is van írva és ábrázolva is van, tényleg az ember oda elmegy, és amikor kijön, akkor azt mondja, hogy hát ez hogy a büdös pitlibe létezik, hogyha a kemecsivel nem beszélek, akkor én ezt nem láttam volna. Lehet, hogy láttam volna máshol, de, de egyébként ez tényleg, tehát ez a kulturális jelenség, vagy a közösségi házakban eleve együtt élnek, és ahogy élnek, és az életmódjuk, és valóban a vándor életmód, amit egyébként Klaudia azért tudok hitelesen bemutatni, mert együtt vándorolt velük hosszú időt európaiként a, a Bél-Amerikai Gyungerben hogy tehát hogy ő a az kihívásokat azért, hogy, hogy megismerje, és ezáltal hitelesen tudja bemutatni. De ezek nagyon, szerintem nagyon erős képek. És ez a tér, ahol mi ezt meg tudjuk most valósítani, ugye ez most a az egy nagy időszaki terünk, időszak terünk. Mi is kísérletezünk, hát az új épületet próbáljuk belakni, és kiderült, hogy szerintem nagyon-nagyon jó. Tehát azt a minőséget hozza a fotókiállítás bemutatására, amihez egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy kevéssé vagyunk hozzászokva, mondjuk, ha nem Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában, hogy fotókiállításában. Hajlandó két percig még itt maradni? Igen. Megjött kis Ambrus. Leül? De, most kicseréljük a fotót. Kapott egy... egy... Nem hallgató, ugye? Nem néztem is. Ott. Nem, nem, nem, nem. Főigazgató úr, akkor legyen szíves, tegye fel azt a kérdést, amire én azt feltételeztem, hogy Kis Ambrusnak halvány lila gőze nem lesz arról, hogy az a szó, amit ön mondani fog, mit jelent, itt ül velem szemben, Önön kívül ezt mindenki látja, aki követi a műsort, és akkor legyen szíves. Ez most nem valami vízműsor, műsor, de szerintem egyszerűbb, hogyha ezt így hármasban bonyolítjuk, és aztán utána elköszönök öntől és a támogatott tartalomtól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, főprogram úr! Őken, a csillagos vagyok, amikor én vagyok az úr, jó voltából egy kérdést tehetek fel önnek, hogy tudja hogy mi az a bokály? Nem. <laughs> nem. <laughs> Legyen szíves, hogyha ideje engedi, egyszer látogasson el a néptaj, múzomban ezen nem meghívom, és nem is kell jegyet venni sem, mert ha már az épületen, a kerámia térnek nevezett részben, ha jól nem hiszem, közel szállt bokáj van különböző tematikák miatt, mutatva és higgy hogy érdemes lesz megismernie. Szerkesztő úr, igaza volt. Er, ez lényegtelen, de azt árulja el Kis Ambrusnak, aki egyébként egy útványos ember is nem kérdez vissza, hogy mi az a pokáj. Tehát ne, ne legyen ez már egy kerámia, ilyen... Ja, er, Erre lárátok jönni az iménti invitálásból, hogy ez egy kerámia, egy tárolóedény, Erdélyből ismerjük a legszebb darabokat, meg Észak-Magyarországról is, bázas, festett, díszített, a szája felé öblösötő, a talpa felé keskenyedő, egy nagyon kecses formájú, és a, a magyar népi kultúrában és a keremben művességben kiemelkedő szépségű darabok tartoznak a tájpusba. Hát köszönöm szépen, ennek ellenére megnézem, úgyhogy most már megtanultam, de ez most már kíváncsi vagyok rá, úgyhogy nagyon köszönöm. A... Én, nekem a szarvasos díszítésű, a kedvencem, a Oké, köszönöm. Köszönöm szépen, főigazgató viszont, hallása, viszont hallásra, viszont Köszönöm. Ez a Városliget való együttműködés része, amelyben a Magyar Zeneházáról, vagy nem, most a többieket nem megsértve, vagy Gyorgyev is is, de az ugye egy egészen más eredmű de ezek az intézmény intézményvezetők olyan elkötelezettjei a maguk intézményeinek, Kemencsina és a Néprajzi Múzeumnak, ami engem lenyűgöz. Én sosem gondoltam volna, hogy ilyen beszélgetéseket fog folytatni, mert ezeket ugye én még a Magyar Rádióban egy minden... Ugye amikor megtanultam ezt a szakmát, akkor én mindenfélét csináltam, nem volt egy specialitása hát ugye egyáltalán, hogy az embert befogadják ahhoz. Számtalan területen kellett legalábbis venni az akadályt, hanem is mindjárt dicsérettel, É, és hát ugye ott az ember dolgozott a tudományos rovatnál is, és ott ilyen beszélgetések voltak, de ugye tegnap annak érdekében, hogy ahogy önnel is, amikor beszélgetek, akkor ugye megismerkedem annak a tartalmával lehetőség szerint, amiről szó van. É, ugye elmentem a Néprajzi Múzeumba, és megnéztem két kiállítást is, és, most enne, és az egyik arról szó, hogy hogyan szereztek be tárgyakat, miközben zárva voltak, és ez a zárva termő, és ennek kapcsán jött elő a boká és Önnek egyébként mennyi szabad ideje van, hogy múzeumba menjen, színházba járjon, moziba menjen, ami egyébként egy normális embernek, ha egyáltalán van normális embernek, a hétköznapi velejárója. De azért ebben a szempontból normális ember vagyok, vagy egyáltalán más szempontból is. Ma is megyek színházba. Igen. Ugye ez e, szoktam moziba, talán egy kicsit kevesebbet az utóbbi időben. Ez nagyon érdekes, a, azt vettem észre, hogy a COVID alatt ez volt, átalakult ez a szokásom, hogy nagyon Covid alatt ugye nyilván nem lehetett ez moziba járni, és utána, mintha ez nem jött volna vissza, talán a, nem olyan régen voltunk utoljára, Barbie őrület kapcsán a gyerekkel a moziban, tehát hogy ez volt. hány éves Ős már 15 lesz. 15. Öt, ugye, 14 a múlt. ugye a barbinál nál nagyon nehéz megmondani, hogy ez egyébként milyen, mert ugye az alapvetően azért szerintem inkább felnőtt film, mint gyerekfilm. Is. Igen. Szerintem ez a több rétegű, ez a szokásos amerikai film, aminek minden rétege van, és minden nézőközösséghez szól. Igen. Ígéretet tettem, mint elmondta Zsoltnak, hogy egy csomó olyan kérdésben fogom Önt meghallgatni. Kisapús általános főpolgármester helyettes a vendégem, amiben ő is megnyilvánult. Nagyon érdekes egyébként a KFJ Ancsi nézőinek és a hallgatóinak ezekhez az interjúkhoz való viszonya, mert valamikor a közélettel én ilyen interjú kapcsán kötöttem ezen a héten volt 23 éves a műsor. Tehát ez gomboszból is sok. Tehát van mire visszaemlékezni, és akkor ez kitette a, a, a műsornak egyes napjainak a, a, akár a harmadát is, és valamilyen okból az emberek elfordultak ezektől a beszélgetésektől, talán a politika hiteltelenlédése, talán az életkorukból adódóan, ugye más korosztály meg egyáltalán nem mutat ilyen iránt érdeklődést, és elkezdett növekedni a népszerző a kommentár műsoroknak, illetőleg az influencerek vagy véleményvezérek műsorainak, amelyek számúra az, amely számúra azért meglepő, mert ott egyébként nem az illetővel beszélgetnek, így aztán azoknak a beszélgetéseknek az igazságtartalma egészen máskéleképpen alakul abból adódóan, hogy sajátságosan szemezgetnek a valóságból. Így aztán most önnel beszélgetve meg tudom kérdezni öntől azt, hogy hogy a frászkonyhóba volt. Vegyük először a Budapest Globát. Ugye a Budapest Globát a, a Wintermantel tűzte tolhegyre, a Facebook oldalán abból adódóan, ahogy egy kérdésre, Winter, eh, ahogy egy kérdésre Kerper Furnius Gábor reagált, és egyszer már volt egy kínos pillanat kettőnk között, de ez most még kínosabb, hiszen személyesen itt van, mert talán akkor is azt mondtam, hogy Kerper Furnius Gábor nem minden szempont a legélesebb kés a fővárosban, és ő egy nagyon lojális ember, és azt hiszem ezt a kifejezést is visszautasította. És az a mód, ahogy egyébként Wintermont-el Zsolt kérdésére válaszolt, miután a karácsony Gergely a főpolgármester ezt lehetővé tette, hát az tényleg olyan volt, mintha az ember nem igazán lett volna megbizonyosodva arról, hogy aki beszél, az tudja, hogy mit mond. Most is meg fogom védni é, a Tudom, tisztában vagyok egyébként. Vele. a kollégámról van szó. És egyébként azt gondolom, hogy a, nekem is van egy közgyűlés ugye, átlagosan 5 órát tart. Nem tudom, abból mennyit beszélek, tehát sosem értem le, én azt érzem, hogy sokat. Sokat hiszem. E, és abban biztos vannak olyan mondataim, amik, amik kiragadva nem jól sikerültek. Relatíve kevesebb, mint kell Fóniusznak. Én ezt, ugye ez egy szubjektív kategória, mert, Abszolút. mert nyilván lehet, hogyha frakcióvezető urat kérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy nullától az utolsó percig értelmetlen, amit beszélek, bár talán nem feltétlenül gondolom, hogy ilyen rossz véleményen lenne rólam, de majd akár mondhatná is, attól ez még egy szubjektív értékítélet. Most kiragadva a mondatait, és akkor azt mondani, hogy akkor most azt se tudjuk, hogy mit beszél, szerintem. Ezt tényleg vissza fogunk minden alkalommal, mert tényleg kollégámról van szó. Ugye a használatáról volt szó, és ennek kapcsán azt kérdezte e, e, Winter Montes Zsolt, hogy mi ez a Budapest Globál, és így került elő, és a válasz alapján az emberben kételyek támadtak afelől, tehát én utána néztem, hogy mi a Budapest Globál, de az nem az akkori válaszból derült ki. A Budapest Globál ma 2023. októberében hogyan áll, Igen. mint intézmény. Szerintem ez fontos, hogy beszéljünk erről, mert valóban egy, egy innováció, amit kipróbáltunk. Nem mi találtuk ki, Nyugat-Európában nagyvárosoknak vannak ilyen ö, platformjaik, és ebben most a tekintetben teljesen mindegy, hogy ez egy egyesület, vagy bármilyen másfajta szerveződés. Kik vannak benne? Olyan meghatározó szereplői a városnak, akik vagy a tudományos élet, köztük az egyetemi világ, vagy a civilszféra vagy a nagyvállalati szempont uh -huh. kapcsolódnak a városhoz. Így például a Budapeli Globálnak alapítója a MOL, OTP, de benne vannak fővárosi egyetemek, és egyébként folyamatosan csatlakoznak is hozzájuk, benne vannak más nagy cégek, és most őszintén szóval belementem abba a Zsák hogy vagy Itt elkezdtem van. sorolni néhány szervezetet, és, és e, nem akarok kihagyni, és még valószínűleg a sajtóba megjelentekhez képest, és még többen is csatlakoztak. És majd lett egy platformja ennek valóban, ugye ez az alapítói kör, amit a, a, a előttünk van, ennél azért jóval több, benne van a Vodafone, a Wallis, ugye a Nestlé, tehát most nem, nem akarom uh, végigcsololni az egészet, Budapest Airport, Prezi, oké, okay. csak hát segítettem. Igen, köszönöm. De, de úgy mondom, ennél már ennél többen vannak, mert hogy ez ugye az alapítói lista volt. Mit szeretnének ők? Egyrészt, hogy legyen egy kapcsolódási pont, ahol időközönként le tudnak ezek a szereplők ülni, és a városról, nem város üzemeltetési szempontból, hanem a, a arról beszélni, hogy hova tartson ez a város, uh -huh. mit tudnak materiálisan csinálni, például olyan ö, startupokat támogatni, olyan konferenciákat támogatni, ami egy jövőről szól, a jövővárosáról szól. És persze, én is nagyon szeretnék ebben gyorsabban haladni, de mintem most szokják egymást a szereplők, most alakult ki ez az együttműködés, most lett ennek materiális formája, ezért bármennyire is gondolom, hogy ezt most holnapra meg kéne váltanunk ez a világot, nyilván nem fog megvalósulni, de ha nem adunk neki időt és esélyt, és nem fogadjuk el, hogy vannak olyan szereplők, akik ebben látnak potenciát, és ugye ebbe azért a, a népsor, amit felolvastam, azért az gazdasági és egyetemi szempontból nem rossz, akkor ezt lehet ilyen skeptikusan nézegetni, csak sosem fogunk előrehaladni nezekbe a Én abszolút azt gondolom, hogy ez a Budapest globál, ez egy működőképes lehetőség. Persze most lehet azt mondani, hogy miért nem oldott meg minden problémát az elmúlt időszakban. Valóban még az elején vagyunk az útnak. Be ugyanúgy kiállok ez emellett is, mint a társam mellett is. Honnan derültek? ki a prémiumok, mert ugye azt írja az újság, hogy júris 21-én mit írt Karácsony Gergely a Facebookra, de ehhez képes 20-án egy nappal a bejelentés előtt, ugye a jegyárakról volt kapcsolatos, döntött ezeknek a kifizetéséről, és Wintermantel Mantel Zsolt annyiban töredelmes vallomást tett, hogy amikor azt mondta, hogy ez mennyire helytelen, akkor ő nem bizonyosodott meg ennek az igazságtartalmáról, ő ő a logikával él, ami Magyarországon sajnos bevet alapalap alap nélkül, de hát ilyen van, hogy miután nem cáfolták, akkor igaz. Na most ilyen alapon persze nagyon sok dolgot nem cáfolnak, és utólag ide, hogy mégsem igaz, de annak van jelentőség, hogy például ez hogyan lett téma? Ugye miről van szó? Minden, nem mindent, tehát a, a cégvezetőknek a szerződése, nem úgy az első számú vezetőkről van szó, csak kis kizárólag, egy alapért, és úgynevezett kitűzéseket. Ha uh -huh. ezeket elvégzik, akkor ennek megfelelően kapnak a Nem jutalom, mert ugye az egy ilyen Ez kevésbé, szerződés... megfog... kevésbé um... megfogató kategória, prémium. Azt szeretném megkérdezni elnézést, ezek a szerződések nyilvánosak-e vagy sem? A szerződések nem nyilvánosak. Mert hogy a, a bérek nyilvánossak egyébként, mert hogy azokat nyilvánosságra igen. kell hoznunk a honlapokon. A konkrét szerződések azok nem nyilvánosak. És az, hogy mi a prémium? A össz... ebben most megfogott, és szerintem a honlapokon ezek nincsen fönt, hogy ez kikérhető és nyilvános alap, szerintem igen, de egy biztos egy testület egészen egy ismerést tudja, ez pedig a felügyelőbizottság. A felügyelőbizottságokban pedig minden párt, aki a, koalíció, aki a közülésben van, az Erről is lesz még ő. szó. Ebben a kapcsolatban is feltáró vallomást tett Winter, mondta. Megszavazta. Az, hogy lehetővé tette, de az még nem azt jelenti. És Ez egy ásságos így. Itt, itt is jó. Figyelj, én nem vagyok az ő e, e, prókátora, de majd képvis, e, visszamondom, akik látták a műsort, majd el tudják dönteni, hogy mennyire hülyen azt, amit ő mondott. E, ezek a prémiumok, ezek egyébként valójában. Az üzleti szférából jönnek, mivel kapcsolatos, hogy ez így van beépítve az ő javadalmazásukba, és még azt árulja el valamilyen példával élve, mit kell elérni ahhoz, hogy egyébként ez teljesítetnek lehessen venni? Például egy, az üzleti tervben szerepel egy olyan fejlesztés, amit meg kell valósítani az, az üzletében, és mondjuk annak az üzletágnak a vezetője számára ez prémium célkütőzés, hogy ez valósuljon meg. A az, hogy mi kell, hogy megvalósuljon. De meg mondjuk az, az, az adott, adott fejle az plusz fejlesztés, tehát nem az, hogy normál módon müzemeljen. Hanem, hanem az az azt mondja, hogy most egy példát, ami könnyen lehet, hogy nem prémium feltétel volt, okay. bocsánat, csak hogy legyen egy példa. Mondjuk a Budapest go applikáció, bővítése, fejlesztése, mm. az mondjuk lehet egy premium cél, és annak az üzletek vezetőjének számára az előírás, ha ez megvalósul, tokkal vonóves rendben van. Oké, okay, de ezt a... nagyon jó, hogy mondja, mi különbözteti meg ez egyébként a normális tevékenységért járó fizetésétől, tehát mennyiben lesz ez plusz? Valamennyire ez ugye egy sikert célhoz kötött, tehát ezért egyébként egy objektív, és ezért mentem föl nem is kell felmenteni, nyilván winterman Zsoltot, mint felügyelőbizottsági tagot, hiszen a felügyelő. Mi az eljárás? Ugye megvan a prémium kitűzés, amit a főpolgármester jóváhagy, ha jól emlékszem, a felügyelőbizottság javaslat alapján, hogy legyenek ezek a célkitűzések. Ezt követően a felügyelőbizottság az évet lezárva, ugye ez ebben az esetben februárban volt, uh -huh. értékeli ezeket a ez 2022-re vonatkozik. vonatkozik. Így van. Tehát ez nem 23-ig, ez nem zárult igen. le. Értékeli ezeket. A, uh -huh. Megállapítja, hogy igen, ezek valóban teljesítmény. Ez olyan, mint egy igen. Ez teljesen objektív? Nyilván teljesen objektív. Mint egy teljesítésigazolásba is lehet utána belekötni, hogy hát szerintem nem olyan minőség volt. Ugye a felügyelőbizottság azért van, hogy ő azt mondja, hogy ráüti erre a pecsétet, Tehát igen, mi azt javasoljuk hogy ezt a premium célkötéseket teljesítette, ezért ezt ki kell még, még, még további kérdések. Ezeknek az összegei hogy vannak kitalálva? Mihez viszonyítva jönnek létre ezek az összegei? Az alapbérhez összegek? vannak viszonyítva, mind tehát az a az x százaléka, hogy a maximum 40 százalék, igen. Uh, az minek sem. a függvényében? Minek a, ez még egy... Minek a függvényében jön létre ez az összeg? 20 30 40 Több célkitűzés van egy ilyen prémiumkírásban, tehát több feladat van, mindegyik feladathoz hozzá van rendelve egy százalék szám. Nem tudom. Ezt tegyük át innen ide, az 5 Most miatt még a hallgatók azt gondolják, hogy ennyire egyszerűek lenni. Most már Pér... is, mint az... Bocsánat. Az, az... Az, akkor akkor most én nagyon tettem. Tehát, hogy van egy, egy feladat, ezt pluszba el végezze sikeresen, akkor ez 5 Másik feladat 10 százalék. Harmadik feladat 15 százalék. maximum 40 lehet az alapbérhez viszonyítva Az a havi alapbére? Igen. És ehhez képest van az a ö, ö, feladat a, a, a felülőbizottságnak megállapítsa, hogy teljesült, nem teljesült. Ő ezt után azt mondja, hogy teljesült, akkor utána a végső döntést nem akarjuk. Elhállítanak maguk itt a városvezetés. Tartunk. Azt árulj el, hogy ez milyen funkciókban létezik, csak magas funkciókban, hogyan van ez? Ugye a felügyelőbizottság Bizottság és a főpolgármester a vezetőállásúak esetében van ilyen jogköre. tehát egyébként neképp... felé Vezérhelyettes Hol... vezér, körülbelül ezek a, a kategóriák. Tehát ez nem, ami az újságban megjelentek az a... 8 név, 9 név, az, az az korrekt. Ugye ettől még a, a cég e, lejjebb tűzhet ki prémium feltételeket, és ehhez, de az már nem nekünk kell megállapítani, ez Azt nyilván már a normális üzleti tervben szerepel a dolog. E, és ezért mondom, hogy ez fontos, ez nem jutalom, mert ez, a ez, jutalomnál ez van piszta. egy problémám mindig, hogy ez nagyon egy, az kevésbé objektív a dolog. A prémium az egy objektív. Hozzeteszem, nem fenyegetnél nyilván ez a veszély, de ha a prémium célkitűzések teljesülnek, de nem fizetünk ki, akkor az bíróság előtt jó erről, most is, a... erről is lesz majd szó, erre is utalt Winter Montel Zsolt, ide is kitérünk. Miután én sohasem voltam ilyen helyzetben, és nem is leszek, azt árulja el nekem, hogy ez miért nem építhető be a fizetésbe, illetőleg mennyire életszerű, mint kiderült életszerű, az, hogy ez egyébként plusz feltételként, mint egy vonzó feltétel benne legyen valakinek a szerződésében. Szerintem ez az üzleti világba jött át, pont amiatt, hogy legyenek objektív mérések a, a vezetőknek a feladatállátásában. Ha beépítenénk, akkor nyúlemebb pont ezek eltűnnének, ezek a motiváló elemek. dologba persze akkor meg ugye az a vita lenne, hogy miért ekkora az alapbére a, a egy cégvezetőnek. Nem csak az önkormányzati cégek esetében ismert ez a technika, hanem az állami cégek esetében. És persze soha nem jó visszamutogatni, de mégis azért ezt szeretném hozzátenni, mert talán ebben a műsorban már a múltkor elmondtam, hogy nekem mi volt a nyárnak egy nagyon fontos tanulság. Nem köszönöm. Mi volt a nyárnak egy nagyon fontos tanulsága? És ez a MÁV, és ez párzomba hozható a közösség közlekedéssel. ezek a rendszerek nagyon-nagyon bonyolultak működési szempontból. Ha ezeket nem figyelünk oda, és nem gondozzuk ezeket a rendszereket, és most nem fett, a személyekről beszélek, akkor ezek a rendszerek nagyon könnyedén és nagyon látványosan esetnek szét. És ebből a szempontból nekem a nyártanomsága az volt a MÁV esetében, hogy bizony, a először induljanak el a járművek, és majd utána beszélünk meg És azért fontos ez, mert a közösségi közlekedés a fővárosban pont ennyire bonyolult rendszer, és pont ennyire vigyáznunk kell rá. És most persze lehet azt mondani, hogy most nyilván nem az öt ember működteti, aki prémiumot kapott, de miután ez a prémiumozálási rendszer, ez lefele is. Nem, ez teljesen érthető, és ha ma itt tartunk, akkor egész véletlenül nem is utaztam rajta, de láttam ezt a fehér buszt. Tényleg gyönyörű ez a 8E. Sőt, az E8E, mert ugye az E betű az külön rajta van, gyönyörű bár lenne pénze a fővárosnak arra, hogy ilyeneket vásároljon. De visszatérve arról, amiről beszélt, és a mávot is értem, bár nem mindig elegáns párhuzamokat van, de azt is értem, hogy az ember ezt miért teszi. És az... Bocsánat, csak egy mondat, hadd szúrjak bele a MÁV kapcsolatban, ezért kezdtem el. Hogy azért a MÁV-nál ugyanúgy van prémiumrendszer, ugyanígy kaptunk prémiumot a dolgozók, és egyébként a, a MÁV vezetése és képest a BKV fele annyit keres. Miközben én nem biztos, hogy egyébként ez helyes arra. Ezt én értem, azt hadd kérdezem meg, ha nem illogikus, amit kérdezek, hogy az egyébként fordítva nem lehet-e benne, hogyha nem teljesíti, akkor az. Mert ugye ez most úgy, ugye, miután tudni kéne azért egy konkrét példával, hogy adott esetben egy vezérigazgató, vagy egy vezérigazgató mit teljesített annak érdekében, és ez korábban a szerződésben le volt fektetve nagy valószínűséggel, amiért ez jár neki, hogy ezt a szerencse okozta, a munkája, mások munkája is. Mert egyébként ugye az ember azt gondolná, hogy, ha, hogy, hogy ez hol válik el attól, ami az ő normális uh, fizetésével jár, mi az a plusz? És minek következtében tudja így teljesíteni, és ha teljesíteni tudja, az jó, ha meg nem teljesíti, akkor nem kap juta, nem kap prémiumot, de ugyanakkor, amiatt letolás se kap, azért itt van egy olyan bizonytalan határterület, amit én nem tudok kitölteni. Én ezt értem, akkor mondok egy konkrét példát mondjuk a Önnek van ilyen? de hát önnek nem lehet, mert ugye az ön terület az nem ilyen. Nem. Már el, de nem lehet, ugye? Nem lehet. É. Nem mert ugye az én jövedelmemet tulajdonképpen a parlament határozza meg. Igen, igen. Tehát és az az a nem... főpolgármesterhez van, a főpolgármesterét a parlament mennyire, meg. Mennyire cégspecifikus ez? Hát szerintem a, a vállalat, a cégeinknél van, ott mindegyiknél bevezettük, mert pont ezzel, írtottuk ki a a jutalmat, mert azért korábban volt jutalom. Ez ösztönző? Ez egyértelmű? Szerintem igen. De akkor egy példát, elnézést. Ezt például mondjuk egy gazdasági vezetőnek egy feladta, hogy folyamatosan a likviditás menedzsmentet biztosítsa, és a cashflow igen. alakulást az üzleti tervhez képest. Ő ebben ezt mondhatjuk azt, hogy hát ezért kell mennie neki 7.30-ra, és uh, addig nem menjen haza, míg nincsen uh -huh. biztosítva, pedig nem oké akkor. Uh -huh. De nyilván ebben azért, főleg ilyen forrás uh, szegényes időszakban, folyamatos kreativitásra van szükség, hogy hogyan lehet megoldani a, a likviditásmenedzsmentet. Ha ő ezt elrontja, még az is lehet egyébként, hogy nem az ő hibájából. Lehet, hogy az én hibámból történik, mert hogyha nem tudok elég forrás biztosítani évközben a működtetésére a rendszernek. De ha ez képes megoldani objektív keretrendszeren belül, és ezért jó, hogy a felügyelőbizottság ellenőrzi, aki nem mi vagyunk, bárhogy nem a, a városvezetés, akkor ebben az esetben kapunk arról egy képet, hogy ő ezt teljesítette, vagy nem teljesítette. Még ezt mondom, ugye korábban 19 volt volt jutalomrendszer a fővárosban, ezt írtottuk ki ezzel az egészszel, és például a színházigazgatóinknál igazgatóinknál is ezt vezettük be, a, a cégvezetőinknél is ezt vezettük be, Azoknál a költségvetési szerveknél nincsen szerintem ilyen, akik ők speciális jogállásúak, tehát ő esetükben nem, okay. nem ez a rendszer. Uh, a Wintermant nem emlékezett rá, uh, abban segítsen, hogy a felügyelőbizottságnak a döntés az befolyásolja a főpolgármestert, vagy a főpolgármester ezen bizottságokkal szemben is ezeket a prémiumokat odaadhatja. Hát, vagy lejjebb húzhatja. Értem, de egyébként ez a felügyelőbizottsága szükséges, de nem elegendő. Így van, semmi irányba sem. Jó. E, azt Tehát, hogy az a, úgy fontos. Ha a felügyelőbizottság azt mondja, hogy a 40%-os prémium kitűzést elérte az adott dolgozó, és ő ezt megszűnik, ettől még dönthet a főpolgármester úgy, hogy fél. Nyilván azzal a felelősséggel, hogy ad absurdum az, hogy beperlőjött a munkavállaló, mert így, azt mondja, hogy 40-ig teljesített. Ez csak a főpolgármester jogköre. Tehát ez, ez, ez Nem le... átroházható. Nem átruházható. A nagyon azonos logikában haladunk. Ő azt mondja, én hogyha egyébként a szolidaritási hozzájárulást, ami törvényír elő, azt elvi alapokra helyezve nem fizeti be a főpolgármesteri hivatal és vállalja a annak a kockázatát, hogy a bíróság hogy dönt, akkor azt mondja Wintermontel Zsolt, hogy függetlenül az ő februári döntésüktől dönthet úgy a főpolgármester, és ezt elsősorban politikai ö, terepre viszi, nem szakmai, hanem politikai terepre, azt mondja, hogy ez egy politikai hiba, ugye ez egy... Ez külön kérdés politikai szakma, hogy vállalja annak az údiumát, hogy az egyébként jogilag járőszeget nem kapja meg, vagy részletekben fizeti ki, és vállalja annak az údiumát, hogy emiatt egyébként annak a cégnek a vezető beosztású dolgozója pert indít, de ahogy ő pert indít a szolidaritási hozzájárulással szemben, mert az igazságtalannak tartja a politikai jogból megreszkírozza azt, hogy ezt a Pert vállalja az alkalmazottjával vagy nem tudom, szerződéses munkatársával. Ez volt a Wintermantel teli logika. A nagyon torzítanám a tényeket, hogy azt mondanám, hogy értem, de, de próbáljuk meg. Tehát azt mondja, hogy nem fizet, és vállalja azt, hogy egyébként a dolgozó beperli. Igen. De miért tegyünk ilyet? Mert hogy egyébként a szegény az eklésia, és mennyire rosszul veszik ki magát, hogy amikor arról van szó, hogy szegény az eklésia, akkor ilyen összegeket kifizet, ez politikai hiba. Na, van olyan vélemény a városvezetésben, és akkor a pár zonot érteni fogja, hogyha ennyire szegény az eklésia, akkor én miért nem teszek arra a javaslatot, hogy a például a frakcióknak a költségvetési támogatását csökkentsem. És ennek én azt gondolom, hogy tovább is helyesen gondolom azt, hogy nem teszünk ilyet. Mert a frakciókban dolgozók számára nem fogjuk csökkenteni a, a támogatást. És ugyanezt a frakciót is nem akarom kiegyezni a Fideszre, mert az összes többi De nem azt hogy nekem mi ne a véleményem, én most közvetítem. azt, mondom hogy A, a párhozom az szerintem ebben teljesen megáll. És még egy dolog, azt mondtuk, hogy a Pár perc ezelőtt, hogy ez a prémium rendszer ugye lefele megy. Tehát Igen. attól még, hogy mi nem határozzunk meg a prémiumokat az ajosó szinteken lévő vezetők számára, attól még a cégek meghatározzák, és ők azt mondják, hogy ha fölül teljesül az adott cél, kitűzés, akkor, lejje. akkor ez lefele csordogál, hiszen ha föl nem teljesül, akkor nyilván lent se teljesülhetett annak a részelembe. Ugye ez ilyen lebontott rendszer. Ebben az esetben ugye könnyen lehet, hogy lent sem fizetnek ki olyan pénzeket, és ez persze. Most mondhatjuk, hogy miért számolják be a dolgozók a, a, a fizetésükbe, tehát ne, miért gondolkoznak úgy a dolgozók, hogy hát akkor kapom az alapért, de majd kapni fogom, hogyha jól dolgozom a prémiumot, ezzel nagyjából számolnak az emberek a havi költségvetési tervezésük során, ha pedig ez nem jön, akkor ugye ez nyilván ez egy kiesés, el fog gondolkozni, hogy elmegy-e. Milyen én azért abban a véleményben vagyok, hogy Magyarországon szűk a piac, kevés olyan embert lehet találni, aki a közösséget működtetik. Ezt, ezt megint, hogy ő mondja, megkérdeztem egyébként ezt is Wintermatez Zsoltó, azt mondta, egy hét alatt. Miért nem egy nap alatt? <gül> nem tudom, most ő nincs itt, tehát szerintem két óra alatt. Tehát azért azt látom, vagy szintén a Márvnál, hogy hogyha ez nem olyan egyszerű lenne. Tehát ez nem olyan, hogy akkor, a, akkor egy valahonnan áthúzunk embereket, mert hogy egyébként van egy tartaléksor a B csapat, aki ott az öltözőbe vár, és bármikor ki tud futni a pályára, hogy akkor túlzással a osztályvezetőtől a vezérdi akkor ál, ál beüljön a működtetésbe. Tehát nagy szavakat persze én is tudok mondani, Szerintem két perc alatt meg kéne tudni oldani, de nem fogjuk tudni, és még egyszer mondom, megint visszamegyek oda, valaki nézze meg a márnak a helyzetét, okay. sok következtetés ebből lett. Um, Egy kérdés, többé. És még egy, a túlélő program kapcsán két dolgot mondtunk. Azt mondtuk, hogy az, nem mi okoztuk ezt a helyzetet tovább is ez az állításom. Minden megteszünk, hogy ezt megoldjuk. Mm. Két dolog nem sérülhet, a közszolgáltatások jelenlegi színvonala, és hogy a bérekkel nem Igen. szórakozunk. Igen. Ez pedig bér, jövedelem. Azt kérdezem öntől, ez ilyen szubjektív mező, de hát velem együtt jár ez, legfeljebb nem fog megnyilvánulni, hogy... Ha nézi, akkor milyen idegállapottal állapottal nézi azokat a műsorokat, amelyek egyébként erről szólnak, van bennük igazságtartalom, van bennük nem igazságtartalom, minden esetre nem ül benne egy wintermonttel, és nem ül benne egy kisabrus, aki legalább nem ül benne egy karácsony Gergely, nem ül benne az érintett, aki legalább azt tudná mondani, hogy elnézés nem jobbra, nem balra, nem 15 fok, nem 17, és azért a tények magas dolgok. Nem nézem ezeket, nem azért, mert hogy akkor ideg állapotba kerülnék, hanem mert hogy nem szoktam éneket nézni. Én azt is értem, hogy ebben lehet egy műsor csinálni, hiszen most, ugye, most már hosszan erről beszélgettünk. Hát nem egy Helyes, műsor, nem? műsor cikkek, tucatjai, ATV, BTV, hírtevő, tucatjai műsoroknak. Én ezt értem, ennek ellenére tovább is azt gondolom, hogy helyesen döntünk, amikor. Ezt És hát kifizetjük. az embereket az embereket ezzel lehet befolyásolni. Ezt, ezt is értem. Tehát, hogy világos, és a, ugye erre azt lehet mondani, hogy amikor a, az ellenzék, kvázi ellenzéki sajtó azzal mondja a Fidesz, azzal hergéli az embereket, hogy milyen fizetések vannak mondjuk a MÁV-nál, a postánál, nem tudom ki, akkor viseljük el azt, hogy ez ennek megkapjuk a pendantját és a dologba. Én ezzel úgy vagyok, hogy igen, értem, valószínűleg sok embert nem is fogok ezzel tudni meggyőzni. Mert Engem, egy, igen. Mert egyébként sokan úgy vannak vele, hogy a, e, ha az átlag jövedelem Magyarországon kb. 3 350 körül van, nyilván ez mindig ez az adott jövedelem kategóriát, de mondjuk medien jövedelem szempontjából inkább való ott van, akkor ehhez képest, amiről beszélnünk, azok tényleg a csillagokban vannak összegek, ezt én értem is e, a dologba nekem meg az a feladatom, hogy valahogy megfizessük azokat a dolgozóinkat, akik kitartanak mellettünk. És ez a kettőnek a politikai szinkronja nehezen megteremthető a dolgba. ezért kénytelenek vagyunk ezeket elszenvedni ezeket a Még egy a kérdést engedje meg, ha ön egy frakcióvezető lenne, lehetne? Nem. De eljátszhatunk a gondolattal? Hát bármivel, de nincs értelme, de igen. E, akkor ön egyébként saját iniciatívából, vagy ha a pártja arra kérné, hogy az akkori vezetést, amiben éppen frakcióvezető, e, és nem a vezetői oldalomban, hanem az ellenzékben tegye meg, akkor azt mondaná, hogy ön ebben nem lát fantáziát, szakmailag értelmetlen, emberleg sértő, ön ezt nem teszi meg. És ez nem a el szembe mondom, hanem az, hogy az ember azt mondja, hogy ez lehetséges, hogy a politikai játék velejárója, de ez nem az ő műfaja. Most ugye, nyilván erre rövid válaszom azt, hogy nem tenném meg, a hosszú választ is szerintem az elmúlt kb. 15 percben elmondtam ennek, és szerintem a nézett valaki minket akkor érti, de persze könnyen lehet, hogy azt mondja valaki, hogy ugyan már hát most a üléspont határozza meg az álláspontját, tehát hogy nyilván abból a helyzetből, amikor én most védem ezeket, akkor majd nem fogom azt mondani, hogy én is ezt politikai prédává tenném. Ennek tényleg higgyékkel, én azt gondolom, nem ez a közpolitika alkotásnak. Nem a, én ezt többé El, ezeket, ki. és amikor a, amikor a MÁV, vezetőinek a bérét megérdést tettem, akkor nem abból a szempontból, hogy nem érdemelnék Értettem. Meg, hanem abból a szempontból, hogy ott is van, helyes, hogy van, és helyes, hogy megfizetik ott a dolgozókat, vezetőket, mert különben egyébként nem lennének. Köszönöm, hogy ezt elmondta. Mint látja, a témák zöme nem került sorra, de amikor tegnap utoljára az ATV-ben láttam az, hogy négy ember beszélget valamiről, amiben... Ráadásul ugye a legkülönböző dolgban szavazni is lehet. Tehát akkor a szavaz valamiről, amiről egyébként olyan adataik vannak, amit éppen közreadnak, amelyek vagy mérvadóak, vagy fontosak, vagy fontos dolanok, akkor végképp eldöntöttem, előtte megnéztem a hirtévében, meg annyi ebben kapcsolatos műsorokkal azt mondtam, hogy kivív, hajlandó vagy kivívni, vagy e, tudomásul venni, hogy a kisabbus megharagszik rám, hogy lényegtelen dologról van szó, de hogy lebonyolítani ezt a beszélgetést két szereplővel, Egyel, aki ezt lehetővé tette és megtámadta, ilyen nem lehetővé tette, hanem kommentált, és egy másik, aki majd elmondja, hogy ő ezt miért gondolja, hogy jó. Minden esetben ezt nem fogom megtenni. Én minden esetre örülök, hogy tegnap annak az ATV-s beszélgetésnek se a hírtévében nem vettem részt, és örülök annak, hogy mint említette, Soltot is önt is megszólaltathattam, miközben se a szolidaritási hozzájárulásról, se számtalan dologról nem esett szó, de a jövő héten ezt pótolhatjuk. De most már tényleg, mert a héten is elmaradt, miközben. Ön szokta azt mondani nekem, hogy a, a vannak ugye fontos és fontos dolgok, illetve mi az, ami fontos számomra. Na, a szolizetés és egyébként építélnek az fontos volt. Énként a város szempontjából. Elnézést 9 óra 3 perc, hogy Még, ha van mennyi ideje, de... Nincs. nincs. Igen. Jó. Legközelben azzal kezdünk. Okay. Köszönöm. Köszönöm. Kikísérem. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Látásra. Ennyi, András. What's <laughs> that?